замовк. А... Тепер зрозуміло. І батьки, і діти їхні. Одні народжені керувати, інші підкорятися. Хто це вигадав, що тільки трон передається у спадок? Будь-яке крісло, навіть м'який стілець ще на фабриці знає, що сидітиме на нім зад, обраний серед обраних. Але все те пусте. Софія летіла стежкою до хати, аж за малим з ніг не збила Максима, який виглядав дружину. Максиме, Севастополь відміняється, нам дають квартиру. Цієї ночі їм не спалось. Обговорювали плани на майбутнє, на нове, чудове життя у новому помешканні. На заочне навчання Максимові потрібно переводитися будь-що. Софія добре пам'ятала, як жила нарізно з Ігорем, і на які руїни приїхала через кілька років. Ні, Тепер вона такої помилки не допустить. Стривай, Максиме, вихід є. Їдьмо до Києва. Доведеться згадати один телефонний номер. У липні молода подружжя мало намір рушити до Криму і відпочити у батьків. Максим хотів показати дружині рідну домівку, зведену власноруч, і місто бойової слави та давньої історії. Один-два дні в Києві, попри можливість влаштувати справи, були ще й своєрідною екскурсією для Максима, який ніколи не бував у столиці. Софія вже знала, як допомогти йому зробити те, що вважалося неможливим. Козирний телефончик. Для початку варто було переконатися, чи Борис Аркадійович не засмагає у цю літню пору десь на Чорноморському пляжі. Ба ні. Він був на роботі і несказанно зрадів почувши голос давньої знайомої. «Куди ж ви зникли так надовго, чарівнице, Давно не чув вашого голосу. Чи не проляже найближчим часом ваш шлях через Київ? Проляже, Борисе Аркадійовичу, якщо ви допоможете мені в одній справі. Усім, що в моїх скромних силах». «Чудово, дівчинко». От ти вже й навчилася обдурювати людей Та ще й обох зразу І Бориса Аркадійовича, і Максима Картала себе дорогою додому Софія Водночас виправдовуючи необхідність цієї брехні Високою метою Майбутнім сімейним щастям Якщо запланована справа запланована десь у горі, на небі, тоді й на землі все йде, мов, по маслу. У Києві усе склалося чудово. Вони зупинилися в готелі. Номер замовив Борис Аркадійович. Вранці, попередньо зателефонувавши, Софія переступила поріг високого кабінету. Ще лисіший, ніж торік, Борис Аркадійович підвівся за столом. «Вітаю! Вітаю з прибуттям у стольний град, Софієчку! З прибуттям і з одруженням! Не соромтеся! Від мене нічого не приховаєш!» Промовляючи ці слова, він поцілував їй руку. темно Наче маючи на це право, обернувши її долонею до вуст. Обняв Софію за талію, повів до стільця біля широкого столу, за яким вершив державні справи. Сів на власне робоче місце, одразу став серйозним і відчуженим.